«Давай», – подумав собі Рудий, – «я настрашу старого, аби йому відхотілося не пати левадами». І тільки він підкрався з-за рогу каплички, коли звідти, присяй бо, хлопці, аби я осліп на ці двоє, коли брешу, виходить ксьонц в рясі. Рудий зразу не те, щоб злякався, а взагалі якось почув себе бентежно. «Добре, що ще не вигукнув якої дурниці». Думав же, що то я. Коли оце Ксьон повертає обличчя до місяця, і він бачить перед собою покійного отця Аркадія Річинського, рудий відчув, як йому чуприна наїжилась. Чогось подібного хлопці він ще не знав. Ну, стало волосся гулками, аж шкіру стягувало на голові. А отець той, ну, викопаний вам річинський. Навіть куточок рота піднесений злегка вгору. Тільки що не говорить. «Ну, – подумав Рудий, – це або він з божеволів, або раптом дістав сорок один градус гарячки. А там той вийшов на світло і дивиться йому просто в лице, ще й головою похитує. Але чого цей Річинський такий високий? – спало на думку». Він дивиться, аксіонс без ніг. Не стоїть, а пливе над землею. Цього хлопці було забагато вже навіть на його міцні нерви. А тут ще таке. Хоче зробити знак Христа, а рука не ворушиться, спаралізована. Намить світ закружляв перед ним, і він наче втратив притомність. Коли прийшов до себе, лежав на стежці, місяць світив йому прямо в вічі, а дорогою йшов якийсь селянин з бесагами через плечі. Привида, наче корова язиком, зв'язала. От вірите, хлопці, чи не вірите, а таке трапилось з ним. І як це розцінити? Правда, випив перед тим два кухлі пива. Але що з того? От вам і загадка. Що ви на це, хлопці? І, нібито насміхаючись над своєю матір'ю, Рудий повідомляє її слова. «Покійний Річинський доти буде отак ходити, доки не помститься тому, хто його загнав передчасно в могилу». І хоч Рудий щораз звертається з питанням, «І що ви на це, хлопці?», Бронко мовчить. Мовчить свідомо, з далекосяглим розрахунком, по-перше. Оце свинство з боку рудого вважає Бронко свого роду школою для Олекса Загайчика. По-друге, заватка здає собі справу з того, що своєю сутичкою з рудим він передчасно рожене хмари, які збираються над їхнім цехом. Спудлювати, як говорять мисливці, із-за дурного рудого постріл, призначений для Філіпчука, було б помилкою на яку мало висікти по голому. П'ять років чекає Бронко на годину розплати з паном шефом, і ось вона наближається. А все ж як прикро, що з того Олекси такий тюхтій, як придався Бронкові в цій розмові над Філіпчуком надійний, міцний лікоть товариша. Бронко звертався вже навіть до Рити Валевської – чи не знає вона часом, як можна привчити себе не боятись? Страх – це сигнал перед небезпекою, що загрожує організмові і сам він не залежить від людської волі. Відчуття страху входить у так звану вегетативну систему, яка не піддається наказам нашої волі і творить нашому організмові наче автономну республіку. Інше питання, що його бронко, напевно, мав на думці – це поборники страху. Людина може так узяти себе в руки, що вона слабо, а то й зовсім не реагуватиме на страх. Задовольняє така відповідь Бронка. «Ви вивчаєте медицину?» – спитав Бронко. «Ні». «Слухайте, а звідки ви знаєте про такі речі?» «Я вам скажу, це входило в обсяг психології – яку колись обов'язково вивчали в університеті. «А, в університеті? Пропрошам!» Рита спохватилась, що, не бажаючи того, торкнулася найболючішого місця в Бронка. «Ти несправедливий до себе, товаришу Завадка!» Рита по-давньому говорила Бронкові ти. На товариш переходила тільки у хвилини материнської ніжності, до того невгамовного хлопчиська, яким і по цей день був у її очах Броніслав Завадка. Та ж багато дечого знаєш такого, чого я ніколи не знала. Але справа не в цьому. Ти правильно сприймаєш суспільні процеси життя. Відколи це така висока думка про мене, хотів би я знати. Бо якщо цей комплімент має бути пластирем на болячку, то я файно дякую за нього. От і Рита Валевська. Сьогодні шеф не появлявся в цеху зранку. Щось там творилось, бо й Рудого покликав від Реала до себе у контору. Скориставшись з відсутності Рудого, Олексо став за його Реал ближче до Бронка. Бронко, запам'ятавши о ті побудники страху, що про них говорила йому Валевська, Відразу ж пішов у атаку на загайчика. «Слухай, ти можеш мені пояснити, чого ти боїшся? Як це відбувається в тобі, коли той дурень починає розводитись тих духів? Тобі що здається? Річинський встане з гроба і прийде до тебе?» Олекса, похнюпившись, мовчить. «І що мені робити з тобою, Олексо?» «Та ж я тебе, курячий ти, сину, спеціально на похорон тягнув, щоб ти подивився на його труп. Ти ж бачив, як перев'язали йому підборіддя серветкою, аби сукровиця не заплямала простирадла. Ти віриш, що той гній може звестися на ноги і піти тебе лякати. Коли всі кури заснуть, всі люди заснуть. Та чого ти хочеш від мене? Чого причепився?» Тобі більше немає про що говорити. А я думаю, я все думаю, коли мене старий покличе до себе. А може, і не покличе ніколи? Ага, не покличе, ти лише зваш яким оком поглядав на мене. Я вже чекаю, чекаю з дня на день, вже приготувався. А він, ади? Ти не знаєш, чого не обнародують вбивцю каноніка? Мені здається, я правда не певний у цьому, але мені здається, що це їм поки що не на руку. Ти, слухай, постав їх у ще більш незручне становище. Що ти хочеш сказати? Та не перебивай до холери. Вони так розбубнили про вбивцю Річинського, що дехто уявляє тебе тільки з кривою ножакою в зубах. Ти повинен вже самою своєю персоною сіяти страх, а ти подивись на свою добродушну, дурну морду. Хто повірить, що ти можеш вбити і різати людей, як свиней? Це ти так кажеш, а вони знаєш, хто вони. В нас у селі є такий один багач свиня. Кожний багач свиня. Та я про нашого, про курочку. Коли це сталося з Річинським, і він думав, що мене зараз же проженуть з роботи або засадять у кримінал. Мій тато з ним здавна на ножах. Так я собі уявляю. А тепер він бачить, що мені поки що нічого не кажуть. І він задумав. Ходить з нашим ксьонзом і змовляється. А що тобі ксьонз зробить? Не схоче тебе повінчати чи дитини охрестити? «А тобі добре говорити, а там в селі мама, як проповідь, так він і починає замвона виганяти з мами злого духа, ніби що такого сина вродила. Хоче, аби мама прилюдно відреклася мене». Називає прізвище. «Та що там прізвище, коли й так все село знає, про кого мова?» «Тю, дурний». Та хай мама перестане до церкви ходити. А ти скажи моїй мамі, вона тебе якраз послухає. Тепер, кажуть, курочка дає гроші, хоче в село ченців спровадити місію на мою маму. Може, ченці зуміють вигнати Злого Духа з моєї мами? То добре, що добре, може, нарешті твою маму відкине від попів. «Ага, ти не знаєш моєї мами, вона слабкого здоров'я, і якби мамі щось сталося...» «А ти подумай, як запобігти цьому?» «Та що тут думати?» «Ні, ти, бачу, хочеш, аби я тобі до голови все лопатою нагорнув. Ти боїшся, що коли приїдуть ченці і почнеться та місія, то мама може не витримати. Тобі жаль, мами, я розумію». «То подумай, але як?» «В селі вже більше ніхто нічого вартий, тільки курочка і ксьонц мають голос». «Мой, Олекса, ти так важко думаєш!» «Ніхто не сказав би, що ти – син старого загайчика!» Олекса посміхнувся. «А я в маму вдався! Маєш що закурити?» Але закурити не довелося, бо в цех увійшов Філіпчук. Як розплився за останні роки цей красень мужчина. З колишнього гімназиста-атлета залишилась тільки непропорційна мала голівка біля шиї, бо та злилась стубулубом. Шеф, очевидно, не хоче визнати цієї зміни, бо вперто доношує старі костюми, від чого штани в нього не сходяться на животі а з-під рукавів піджака вилазять манжети сорочки, які йому доводиться раз по раз запихати назад. Шеф не стає за реал. Навпаки, просить всіх у цеху відірватись від роботи, бо йому треба поділитись деякими міркуваннями з приводу справи, яка стосується їх усіх. Ми тут, прошу я вас, як одна родина. Так відчуваєте ви, сподіваюся, так відчуваю і я. Тому я вважаю, що розмова між нами може бути тільки щира. Убронка засвербіло в носі. Він чхав. Шеф незадоволено крутнув головою. Можна було, мовляв, перемусити свого носа помовчати в таку хвилину. Невихованість, якщо не сказати хамство. Ситуація, прошу я вас, така, що нам з вами загрожує спільне нещастя і нам треба. Він щепив пальці з пальцями, що мало символізувати ланку в міцному ланцюгу. Ось як триматись разом. І де, я вас, ворожий наступ на українську культуру? Так, це без перебільшення і всяких там поетичних прикрас. Я зараз викладу. Проте, можливо, панове вже дещо чули – а якщо чули і зі мною про це не поговорили, то я міг би мати слушний жаль з цього приводу. Але я не буду дріб'язковим. Я скажу коротко. Те коротко ще тяглося досить довго, поки нарешті отаким квітистим стилем Філіпчук не виклав те, з приводу чого вже велись дискусії серед друкарської братії. Шлося про те, що профспілка друкарів, якою фактично керувала ППС, бачачи, що прогресивна організація друкарів, куди, до речі, вже скоро рік, як належить і Бронко, переросла в силу, яка може стати конкурентом профспілки, почала бити тривогу, домагаючись злиття цих двох організацій, лицемірно начебто заступаючись заробітника – якого визискують неорганізовані так звані дикі власники друкарень. Зовні все було гаразд. Природним було, що профспілка турбується долею так званих нецінникових друкарів і хоче залучити їх до своєї організації, щоб захистити від визиску власників друкарень. Фактично ж, причиною такої турботи була та обставина, що організація друкарів – виростала в силу і своїм політичним впливом і популярністю серед робітників загрожувала авторитетові вогнища. ППСівці, як численна більшість, мали надію, що революційна меншість розчиниться в їх масі. Коли це питання виникло, Бронко виступив проти злиття. Як аргумент висунув той факт, що за злиття висловились і власники друкарень. Не може бути чистої пролетарської ідеї там, де буржуй боротиметься за те саме, що й пролетар. Бронко рішуче і категорично був проти саме тому, що організація вже спроможна була самостійно, лише шляхом страйків домогтись у диких власників зрівняння і підвищення зарплати, скорочення робочого дня. Бронко був проти і заявив про це якось Каменецькому, що він активно відстоюватиме свій погляд. «Знаєш, тобі не доведеться цього робити, бо є рішення ЦК влитись у вогнище і діяти серед мас, а не творити окремі острівці. Якщо таке рішення ЦК, – з досадою заперечив Бронко – то виходить, товаришу Каменецький, що ЦК хоче того самого, що ППС справиться. Як ви це поясните масам, народові? Каменецький зажурено зітхнув. «Дивлюсь на тебе і не знаю, що за чорт нуртує в тобі. Ти свій чи не свій? Невже ж ти не розумієш, що ЦК згори видніше? ППСівцям здається, що вони нас обійдуть» а ми покажемо, що маса піде за нами. От тобі широке поле до боротьби, є над чим попрацювати. Такі чутки не могли не насторожити Філіпчука. І от тепер він намагається по-своєму відкривати Америку. Бронко зацікавлено наставився слухати його. По-перше, цікаво було, як він поверне справу і чого, власне, Хоче досягнути цією щирою розмовою. «Панове, як тривога, то до Бога. Раніше він не називав їх панами. Напевно, чули, бо дайде хто з вас це чув, що тепер, що від вас будуть вимагати різні там робітничі збори, щоб ви виступали у Зайовзек чи, як тепер, по-більшовицьки стали називати, в профспілку». Або раз ви будете членами профспілки, то для того, щоб мені держати вас на роботі, я повинен бути членом організації власників друкарень. Це прошу я вас ніби для того, щоб я вас не визискував. А з другого боку, не робив конкуренції тій же організації власників. На перший погляд, прошу я вас все в порядку, а в дійсності. А в дійсності маємо справу з дуже хитромудрим, замаскованим, поданим під дуже гуманним соусом наступом на українську культуру. Так, прошу я вас. Я вже колись говорив і ще раз повторюю, що ніколи не повіру, щоб поляк міг стати соціалістом, бо в поляку, будь він хоч сто раз інтернаціоналістом, завжди дріматиме причаяний шовініст і україножер. Ого, подумав Бронко, пан Філіпчук вдається до своїх залайожених аргументів. Це, прошу я вас, тепер підтверджує саме життя, правив Філіпчук. Добре, подивимося ж їх позиції. Я вас експлуатую і ППС, а ми знаємо, заватка, хто стоїть за плечима вогнища, стає на ваш захист. Хто повірить цій неболиці? Я вас питаю, хто повірить цьому? Мало того, я не лише експлуатую вас, але і являюсь конкурентом організації власників друкарень. Отже, виходить, що ви, вступивши в профспілку, підтримуватимете і цю організацію. Це вже, знаєте, і в голові не вкладається. З якої речі український робітник має підтримувати польського буржуя? А чорт побери, подумав Бронко, це ж мої слова. Невже ж, товаришу Каменецький, ви й тут маєте рацію? Хіба, може, світ кінчається, бо, прошу я вас, хто є членами організації друкарів? Та ж 99% там поляків і життів. А оскільки я економіст, то хочу, прошу я вас, щоб ми з вами подивились, як це практично виглядатиме. облишамо бронник всякі там ідейки, а подивимось на інші дебет і кредит. Хто наші клієнти, прошу я вас? Українська газета, українська книжка, дрібні роботи, українські товариства, які, прошу я вас, не отримують дотацій ні від староства, ні від Міністерства освіти. Отже, Більше платити за роботу, ніж вони платять, вони не зможуть, бо їх споживачі, у свою чергу, це безробітний інтелігент, або робітник, або селянин. А коли я стану членом організації власників друкарень, а ви – членами профспілки, то я повинен вам насамперед зрівняти зарплату, тобто всім підвищити її майже на 50%, а декому, то і на 75. І що воно вийде, прошу я вас? Звідки я візьму такі гроші? Я натисну на свого клієнта. А звідки візьме клієнт? Він натисне на свого клієнта. А той де візьме? Бо його вже і так притиснула криза та безробіття, і він відмовиться від книжки і газети. А відмовиться клієнт, відмовлюсь і я. І вийде таке, що мені доведеться закрити друкарню. А це потягне за собою загибель української культури і ваше безробіття. На папері теоретично ви матимете високу зарплату і семигодинний робочий день. А практично будете працювати по два, а то і по дню на тиждень, та й то буде добре. От тепер прошу я вас Стала, думаю, зовсім ясною опіка і поміч ППС. Ось бачите, я вам довів, принаймні гадаю, що довів, чого прагне польський уряд – знищити українське друковане слово, угробити нашу національну культуру, а вас, українців, зробити її гробокопателями. Я не думаю, що серед вас є такі, щоб їм підходила ця роль. От все, що я мав вам сказати. Всі мовчали, але Бронко відчував на собі їх погляди і знав, що, власне, йому треба було виступити і задати тон. Логіка філіпчукових висновків була сильна і, зрозуміло, могла впасти тільки під натиском ще сильнішої. Бронко глянув на хлопців. Всі були під враженням слів хазяїна – Тут вже не грали ролі симпатії чи антипатії. Адже для них давно було ясно, що польський уряд не зацікавлений у розквіті української культури. Я хочу почути, панове, і ваше слово. Я бачу, ви чогось чекаєте. Я? Він єхидно посміхнувся. Дозволю собі, прошу я вас, вгадати, що думає завадка з приводу цього. Я скажу, Бронек... «А ти чесно признаєшся, якщо я вгадаю?» Всі розвеселились. «Добре», – погодився Бронко, вдаючи з себе веселого. Його голова весь час напружено працювала. Він знав, що як тепер не візьме моральної зверхності над Філіпчуком, то втратить всякий авторитет в очах товаришів. «Ти думаєш, що ті справи треба розглядати, як то кажуть, Насамперед, з класових позицій, а не з національних, лише, ну, словом, з класових позицій, так? Признайся чесно, так ти думав? Так, чесно признався Бронко. Я так і думав, пане шеф. От бачите, як ми добре знаємо один одного. А це ще раз доводить, що ми таки свої люди, яких би ми там політичних поглядів не дотримувались. Ти гадаєш, що зі своїх класових позицій міркуєш правильно. А ти знаєш, що в історії народів бувають такі моменти, коли для повалення зовнішнього ворога всі класи на той час перемирюються між собою і об'єднують свої сили для спільної боротьби. Я думаю, що ми з вами не пошиємося у дурні і станемо не на інтернаціональну платформу, а на свою, так і українську і ніхто нам нічого не закине. Ви не вступите до профспілки, а я не вступлю в організацію власників друкарень. Я думаю, що і жандармами нас ніхто не змусить до цього. Я завжди говорив і говоритиму, що насамперед треба скинути з себе чужоземне ярмо. Це ж логічно, прошу я вас, добити своєї держави насамперед а пізніше вже порадимось, який суспільний устрій буде найвідповідніший для нас. Насамперед треба, прошу я вас, хату збудувати, а пізніше вже там різні фіраночки розвішувати. Бронко зробив іронічну гримасу. Штодерний капкан придумав ти, прошу я вас, тільки не на нашу ногу. Значить, будемо спільно будувати хату – «А коли ви нас добре осідлаєте, отоді й будете радитись з нами, який суспільний лад підходив би нам? А чи не краще відразу будувати хату з соціалістичним ладом? Га, пане шеф!» «Як панове думають?» – вп'явся Філіпчук в Бронка. «Хай старші висловляться. От пірожик хай скаже». Бронко думав, що пірожик буде відмагатись, але той кашлянув поштиво в кулак і почав. «Я вважаю, перепрошую, моя справа друкарська, що пан-шеф добре сказали. Нам, українцям, треба тримати своєї платформи української». Бронко в думках чортихнувся, хоч, власне, чогось іншого він не міг сподіватись від пірожика. Але як пан шеф самі говорить, що тепер весь світ організується, то і ми мусимо теж у своїх українських рамках організуватись. Я не знаю, не розумію, як це виглядатиме, перепрошую, моя справа друкарська, але я розумію одне, що поляки хочуть нас знищити, а ми маємо не датись. А для цього треба нам, як говорить пан шеф, Держатися один одного, тобто потрібна організація. Так-так, грубо перебив його Філіпчук. Ви, пірожик, прекрасний робітник, але оратор і організатор з вас, прошує вас, як з хвоста, сито. Може, ви і знаєте, чого ви хочете, але не вмієте доречно свою думку довести до кінця. А може, вже і вам нашептали щось на вухо, і ви, як то кажуть, чуєте дзвін, та не знаєте, де він. Що то ви за організацію мали на думці? У нас, українців, є своє слово – товариство. Ви щось часом трохи не зранку?» Пірожик підвів голову. Він усе життя стояв, схиливши голову над ралом, та так ту голову і носив похилу на вулиці. А тепер, коли підвів, то видно стало, що шия в нього зовсім не засмагла. Він був ображений. Я перепрошую, пане шефе, він знову кашлянув. Я ж заповів, що говорити я не мастак, моя справа друкарська. Але що тут говорити, коли нема про що говорити? Я скажу на простий мужицький розум. Коли ми не хочемо йти в чужу організацію, то ми мусимо мати свою, українську. Коли валимо одну хату, то, аби було де мешкати, треба збудувати другу, я так думаю. А я не пив, і я не панінка, щоб мені шептали на вухо. А щодо організації, то тепер увесь світ організується. Так, тут ви маєте рацію, пірожик. Увесь світ організується, це правда. Ми з вами теж організовані у рідній школі і просвіті. Чи, по-вашому, ці товариства не організація? Я нічого не маю проти просвіти і рідної школи. Народові треба і просвіти, і своєї рідної школи. Я теж даю туди свою лепту. Але і просвіта, і рідна школа, коли зі мною що станеться – не дадуть куска хліба моїм дітям і моїй жінці. А ви хіба не знаєте, що плачу за вас у касу хворих, і ви будете мати на старість пенсію? Я перепрошую, не бажав би вам жити з такої пенсії? Ось воно що. А ви хотіли, щоб між мною і вами не було різниці? Ще нема так добре, пане Пірожик. А може ви...